І вже демобілізовувався прямо з дисциплінарного батальйону. Коли солдат демобілізовувався з армії, йому оплачувалася дорога додому, по залізній дорозі, в будь-яку точку Радянського Союзу. І я заказав собі білет до Ташкента. Так я спланував тому, що хотів ще побувати з друзями, якби я взяв білет додому, то з дому вже, напевно, не зміг би поїхати відвідати їх. По дорозі зробив зупинку в Семипалатінську, щоб зустрінутися ще раз з віруючими друзями. Побув у них два дні і поїхав далі. Знову зробив зупинку в Бурнооктяберську, побув день і поїхав вже на Ташкент. В Ташкенті в Черчіку побув чотири дні, порадувався з дітьми Божими, розпрощалися, Думали, що назавжди, а воно було не так, тому що я опісля приїжджав до них. А тоді далі я поїхав вже своїм коштом на Москву. Я дуже хотів побути з віруючими і в Москві. До тоді я в Москві не був і не мав знайомства. Мене ташкенці познайомили заочно з москвичами. Коли я приїхав, то мене вже зустрічали друзі яких я ніколи не бачив, але то була дружба святих, з'єднаних любов'ю Христовою, серед яких була майбутня дружина епіскопа Віктора Білех, і якраз з нею мене познайомили заочно, і вона мене зустрічала. Я з ними радувався, відвідуючи за ті п'ять днів, скільки був в Москві, всі зібрання і молитви, ознакомлюючись з іванівською працею в столиці. В тій порі москвичі, п'ятидесятники, особливо молодь, збиралися на зібрання далеко за Москвою в лісах. Молодь була дуже відважна, активна і гаряча в служінні Господу. З тюрми поверталися наші брати, реабілітовані, оправдані. Після смерті Сталіна і Берію в Москві вже був вільний епіскоп Афанасій Бідаш. З Москви я поїхав своїм коштом в місто Жданово. По-старому Маріуполь, в Маріупольську церкву. Вона тоді рахувалася самим міцною і духовно здоровою на весь союз. Я теж хотів приглянутися на життя цієї церкви, щоб щось знати, як ведеться діло Боже. З цією церквою мене вже познайомили заочно москвичі. Я жив там у дуже хорошій християнській сім'ї вісім днів і теж багато побачив і вчув корисного для свого майбуття. З війська додому приїхав у грудні місяці 1956 року. Відслужив разом з дисциплінаркою 4,5 роки. У відпустку не приїжджав ні разу. Саме перше після мого повернення мені потрібно було десь влаштуватися на роботу. І я влаштувався в Красноїльську на деревообробний комбінат. Це за 45 кілометрів від Кам'янки, де я проживав. Два місяці я працював з електропилою на розкряжовці неповноцінної деревини на метрові дрова. Опісля ознали, що я бухгалтерський працівник, запропонували мені піти на посаду бухгалтера в механічний цех. Я погодився, хоча та робота мені була зовсім незнайома, а сама собою досить складною, так що інші там робити не хотіли. У моїй функції входило... Нарахування заробітної праці, всім працівникам по механізації та електропарасиловому господарству та електропарасиловому господарству і їх начальникам. Всі затрати по електромеханічних роботах треба було розпреділяти по агрегатах та станках, скільки грошей пішло на ремонт чи установку кожної механічної єдиниці. Цих одиниць було сотні по різних цехах. Нарахування заробітної плати проводилось не так, як в Америці по годинах, але кожному спеціалістові за його виконану працю по ремонту. Механікам були одні розцінки, слюсарям – другі, токарні роботи мали свої розцінки, електрозварювальні роботи – свої і так далі. А на такому гіганті, як деревобробний комбінат, різноманітність механізації була надзвичайно великою. А кожен вузол механізму – не схожі один на одного, і то потрібно було правильно оцінити кожному за його виконану роботу. Цифр і розрахунків я не боявся, на цьому я був добре обізнаний, але розцінити ті механічні різноманітні роботи мені було важко, тому що я сам не був обізнаний взагалі з механізацією. Та Бог мені допомагав. З часом я все більше входив у курс діла і успішно працював. Жив у мого брата Степана на квартирі, він мав там свою хату. Він теж працював на тому же комбінаті, що і я начальником біржі сировини. Весь сировинний ліс, який привозився вагонами і лісовозами для комбінату, був під його керівництвом. Але кожньої суботи після роботи я їхав додому, щоб в неділю бути на зібрані. А в неділю після обіда вже потрібно було їхати назад, щоб понеділок рано бути на роботі. Це було нелегко, тому що автобусу тоді ще не було, а віддаль 45 кілометрів, і легкових автомобілів ще ні в кого не було. Це потрібно було йти 4 кілометри пішки до залізничної станції, а після поїздом, який їздив раз на добу доїжджати до районного центру Глибока, звідки знову 8 кілометрів пішки додому. А з дому знову те саме. Дуже багато я їздив велосипедом. Така віддаль теж давалася нелегко. Але перевага була в тім, що я вже не був змушений іти на означену годину, щоб встигнути на поїзд, але міг і пізніше виїжджати з дому. Дорога не була асфальтова, як в Америці, а покрита простим річним гравієм, по якому було важко їхати. А ще як випадало їхати проти вітру, то це вже було Дійсно, мука. Моє одруження вже був 1957 рік. Я мав вже майже 25 років. Потрібно було женитися. І тепер я хочу на ці події більш детально зупинитися, щоб ви знали мої внуки і правнуки, як діти Божі берегли себе честими перед Богом, як не дружили хлопці з дівчатами роками. Наперед, як тепер, як покладалися на Бога в так важливих справах, як у виборі друга життя. Я описував раніше, як я беріг себе, щоб не входити в дружбу ні з якою дівчиною дочасно, щоб хитрий сатана не звів нас до гріха, щоб мої очі були чисті перед Богом від жадібного погляду, як про це застерігав сам Божий Син Ісус Христос Івангелій від Матфія, П'ятий розділ, 28 віршик. Так я жив, хоча це не було легко, але зато я був щасливий з Господом. Якби я дозволяв собі те, як ми думаємо, маленькі, невинно полюбуватися дівчатами, я ніколи би не мав тих радощів у Господі, які я мав. Тому що якщо бавитися любов'ю дочасно, не в пору, то воно не по Божому, воно тілесне а ті, що по тілу, Богові угодити не можуть». Це написано до римлян, восьмий розділ. «Тоді ми не по духу живемо, а по плоті, а наше єднання з Господом відбувається в нашому душі, коли ж ми тілесні, дух наш поневолений тілом, і все прекрасне Боже далеке від нас». Знаю, що вам трудно це засвоїти і переконати себе, що це дійсно так в цей теперішній час, коли втрачені Божі цінності в Божому народі. Ви звиклися до того, в чому ви виросли, та Бог не має нічого спільного з тим, що є нечистотою в Його очах. Якщо хочете бути з'єднаними з Господом і насолоджуватись Його присутністю, Вдумайтесь добре в те, що описую, і прикладіть з Божою допомогою свої зусилля зберегти себе в чистоті і переконатися, що дід добре вчив. А іначе будете мучитись духовними інвалідами. Збереже вас, Боже, від такого. Як я вже описував, я беріг себе від такого, хоча та, з якою я опісля женився, росла і розцвітала перед моїми очима. Так, моє серце вищувало, що то вона, але я ніколи з нею не заговорив ні разу про мої почуття. Вони були, но я гасив їх, щоб вони не розгорілися дочасно. Я вірив і покладався на Бога, що Він має для мене пару і те, що Мої другий не візьме, воно буде збережено для мене. І воно так і сталося. Моя дружина, ваша бабуся, була дуже гарною дівчиною. Як я вище признався, серце вищувало, що вона для мене. Але я навіть тоді, коли йшов до армії в двадцять років, не дозволив собі просити в неї, щоб вона чекала на мене. Я боявся Бога і не хотів замотати дівчині голову своїми обіцянками у її 16 з половиною років. В такому віці дівчина легко погодиться сказати «да». Але чи зможе його дотримати, якщо кращий запропонує себе? Я не хотів її зв'язувати, щоб вона обіцяла мені себе, а опісля, щоб страждала, як знайдеться кращий. Я вірю, що якщо вона моя, то я повернуся з армії і знайду її, ще неодруженою. Якщо не знайду, значить вона не мала бути моєю. За чотири з половиною роки моєї служби я не написав до неї ні одного листа. Ви подумаєте, напевно, ви діду не любили так, як любиться. Як би любили, то не змогли б утаїти того. Скоріше всього, ви були байдужі до неї, Якщо ви залишили її на важкі муки сумнівів роздумувати. Пройшов повз мене, наче мене і не існувало, і уїхав на роки, видно, не мав в його серці місця для мене. Якщо ви так чи приблизно так думаєте, то я вам, відповідаючи, заперечу, що я дійсно любив. Та любов закралася до мене злодійкою на одному з весіль моїх старших друзів я побачив її і відчув, що ми одне для одного. І як я тепер бачу, то було від Господа. Але я не дозволяв собі стати спокусою для такої молоденької дівчини передчасно. Не дозволяв і собі передчасно віддати своє серце з юності, залишаючи для Господа менше місця в ньому. А також не знав, що буде зі мною. В тій порі ми, молоді хлопці, віруючи, неформально, а насправді віддані Богові, будь-коли могли опинитися в тюрмі, тим більше під час служби в армії. Я був готовий на все і беріг своє серце вільним від запросів юності. Мені постійно живрів рів пригашений мною потяг до неї, і переписка з нею внесла би було в моє життя багато прекрасних переживань. Але ради Господа і ради християнської чистої юності я не дозволив собі цього. Проте, що я її любив справжньою любов'ю, але зберігав ту любов на наопісля, у законну пору переконливо свідчить те, що опишу тепер. В мені в юності постійно жила мрія, щоб жити не в селі, а в місті. Але цього я не міг втілити в життя. Для вас в Америці це незрозуміло. Ви скажете, як не міг? Це так просто. Переїхав і живе. Та там були другі порядки. Щоб приписатися в місті і в ньому жити, потрібно було мати там свою житлову площу, купити свою хату чи арендувати в когось квартиру. До таких великих грошей для цього дуже рідко у кого було. Я їх чесно не міг мати, і моя мрія про міське життя забуксувала назавжди. Але у всіх містах, де я служив і мав зустрічі з віруючими, Бог давав мені таку вдачу, що я всюди був бажанним серед них. Дівчат теж було скрізь багато, які самі прилипали до мене, і їх батьки теж. І я міг після закінчення служби легко женитися, і моя мрія була б доповнилася. Але кожний раз при такій спокусливій нагоді переді мною був образ той, про яку серце вищувало, що вона твоя. І я, аналізуючи ситуацію, говорив сам собі. Мрія доповниться. Ти можеш бути і тут щасливий. А чи можна так жити перед Богом, щоб жити з одною, а в думці спогадувати іншу? І нелегко мені було поборювати такі перспективні зваби, але кожний раз я з твердістю відхиляв такі можливості заради неї.